Franjevački svjetovni red Poziv u svijetu Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje Mir vam i dobro Na početku smo još jedne emisije Poziv u svijetu Emisije u kojoj govorimo o Franjevačkoj svjetovnoj duhovnosti ili šire o življenju evanđelja u svakodnevnom životu. Tema naše današnje emisije je prvi nacionalni obiteljski dan za Franjevački svjetovni red i Franjevačku mladež, koji će se održati 28. travnja ove godine, dakle ove subote, u crkvi u uz crku Svetog Antuna Padovanskog na Svetom duhu u Zagrebu. Nama su gosti, bračni par Marija Hadaš, i Božidar Hadaš, roditelji peta rodjece, oni su članovi povjerenstva za obitelj Hrvatskog nacionalnog braca Franjovičkog svjetovnog reda, a članovi su Mjesnog braca Franjojskog svjetovnog reda u Seceskoj sopnici. Marija Hadaš je voditeljica formacije u Mjesnom bratstvu, nekada je bila u službi ministre služiteljice Mjesnog bratstva, a Božidar je sada ministar mjestnog bratstva i rajni đakon. Srdačno vas pozdravljam. Ja sam Stjepan Licej i u ovoj emisiji ću biti nešto kao zamjenski voditelj. Za početak bilo bi zgodno da predstavimo ili da se predstave Marija i Božidar, pa možda bi bilo najzgodnije da Božidar predstavi Mariju, a Marija Božidara. Iznadalo <laughs> me ovo pitanje, ali mi je zapravo drago. E, treba e, nekako imati na pameti ko je moja žena i što ja mislim, što ja osjećam, kako joj doživljavam. E, neke dan sam čuo jedno lijepo misao. E, znaš li kakve su oči tvojih bližnjih? Koje su boje oči tvojih bližnjih kad čovjek... E, promisli pa i ne zna baš nabrojati boje svih svojih koje susreće, a moja supruga Marija, ona je ljubav mojega života i, i, i oslonac i stup i naše obitelji, upoznali smo se u studentskim danima, zavoljili i vjenčali, osnovali našu obitelj, a ona što bi ja rekao, Marije, da smo mi skupa. <laughs> Razgovaramo. Ovo što ste po sakramentu postale. Da. da. Razgovaramo, družimo se. Vodimo svoje dane. <laughs> jedan po jedan. A Marija? Da, evo. i ja sam reći načina? o <laughs> pa Pa da je isto, evo, moj prvi poslonac, moj suputnik, moj prijatelj u kojeg imam povjerenja beskrajno mnogo i um, čovjek koji je, za kojeg znam da je tu, da će me podržati u svim mojim nastojanjima, da je tu za našu djecu, za mene, ja da me voli. A djeca se zovu? Najstarija nam je Sunčica, onda Frano, Josip... Dakle, Sunce vas trajno obasjava, to je tako dobro. Tako je. Uh, Frano, Josip, uh, Jelena i toma. Evo njih, Petero, koji su naš život. Jako lijepo. Pa kako je započeo vaš put Franjevačkih svjetovnjaka? Pa, uh, evo, mi smo studirali kod Isusovaca... I to onda odmah vodi prema Franjevcima. <laughs> <laughs> pa vodi prema Franjevcima. Dakle, tu smo dobili kod Isusovaca jedan dobar temelj. Tu jednu stabilnost u vjeri, stremljenje prema Bogu. Ali ja sam uvijek tražila i nešto, nekako više srca, više topline. I onda smo se vjenčali, došli smo živjeti u Franjevaču župu, Uh, I tu sam, tu smo vidjeli žene koje ostaju malo nakon mise, nekako su povezane, druže se. Uh, ja sam čeznula za tim da pripadam jednoj zajednici i malo sam se s njima zbližila, rekle su mi što su i onda sam ja ušla, u stvari tako saznala za Franjevački svjetovni red, ušla u red i ja mogu reći da evo sad, nakon svih tih godina, da je doista to moje mjesto. A Božidar je onda krenuo za Marijom, je to tako nekako bilo? Ja, tako je bilo, Marija već bila ministra i kad me je primala u red, onda je rekla brate Božidare, s radošću te primam. Evo. A, mi smo uvijek u župi doma i nastojali smo biti aktivni ako su naše našoj župi fratri, onda smo s njima aktivni. I budući da našu župo vode Franjevci i Franjevačka je duhovnost, nekako smo gledali onda i svoju pripadnost župi i toj zajednici kroz Franjevačku duhovnost. A naš župnik frazda jako zna reći Sveti Franjo nije bio visoko obrazovan i nije imao akademske titule, ali njega jako vole baš visoko obrazovani ljudi. Sveti Anton Padovanski bio je profesor i u ono vrijeme među najobrazovanijim ljudima u Europi, a njega vole baš puk, narod. Ja inače ovaj, sam prošao otilike srodan put vašemu i čitajući životopise Ignacija Loyalskog i Franja Asiškog, Naša mnogo srodnosti među njima, ali nećemo sada o tome, nego idemo mi u mjesno bratstvo Seseska sopnica. To je jedno mlado bratstvo, započelo je svojim djelovanjem u godine, pa recite kako izgleda život u vašem bratstvu. Naše mjesno bratstvo bilo je po osnutku među najmlađim jednom vrijeme nekoliko godina, dok se nisu druga bratstva počela osnivati, ali po dobi smo bili starom, bratstvo koje buhovača stariju braćovi i sestre, dok se onda u, u našoj župi nije osnovala i frama. Kako su naši framaši rasli, došlo je vrijeme da oni prijeđu u Franjevački svjetun red. Tako da smo se kroz framu počeli pomlađivati i obnavljati, Evo, zahvalni smo Bogu i sretni smo da imamo tako mlade, praće se stara koji prelaze iz frame u OFS. A naše aktivnosti su redovite, imamo mjesečnu skupštinu, na pola mjeseca molitveni susret, imamo naše godišnje aktivnosti kao što su formacijski susreti, godišnje hodočašća, kapituli, susreti, druženja sa drugim bratstvima. Dakle, prilično jedan redoviti, ustaljeni način života. Marija, kako izgleda biti dlužiteljica mjesnosti, bratstva? Pa to je dosta zahtjevna zadaća. Dosta vremena oduzme. Um, ali istovremeno, ja sam uvijek osjećala da ja primam uh, od, od tih naših bakica mnogo toga što mene ispunjava, daje mi snage da, da idem dalje. Uh, ponekad to bude teško, ali je evo opet lijepo i uh, lijepo je vidjeti u stvari um, ta sretna lica uh, koja nešto od tebe očekuju i i to, to mi uvijek poticaj da, da se potrudim i da im onda nešto i pružim. E, tako, osim ovih aktivnosti što je požidar naveo, e, mi imamo dosta toga i u samoj župi kao dio župne zajednice. E, naprimjer, uvijek obilježimo, imamo duhovsko bdjenje, e, pripremamo blagdan naše župe, trodnevnice... I tako da smo prepoznati od samih župljana. Dakle, kao jedna živa zajednica koja djeluje u župi. I to mi je uvijek drago. I djeca nas gledaju, li, pa i mladi. I mislim da jedino životom, mislim najviše životom mi u stvari pokazujemo evo to naše zajedništvo, franjevaštvo. Uvijek je lijepo kada se može za nekoga reći, klekako je lijepo kao braća i sestre zajedno živjeti. I ako se da to svjedočenje evanjelsko, to radosno svjedočenje, onda riječi pomalo postaju suvišne. E, Boži dar je uz sve svoje angažmane i trajni akon. Boži dar kako si se odlučio na taj angažman, na tu službu i što ta služba u tom životu znači. Pa, Trajni džakonat je baš služenje, služenje zajednici, puno se zapravo i odnosi na pomoć župniku, svećenicima u dekanatu, a odlučio sam se tako da sam još u, kao mali u djetinstvu osjećao duhovni poziv, uvijek sam bio blizu svoga župnika u svojoj rodnoj župi, što to imao ono zeleni, bio sam ministrant, onda već kao tineđer sam volio pomagati župniku u drugim nekim poslovima. I se čeo sam baš jedan svečanički duhovni poziv, tako da sam bio kod isovaca u sjemeništu na bogosloviji. Poslije sam se oženio, osnovao obitelj, ali ta želja doprinijeti dati od sebe nešto zajednici, je onda bilo to kada su hrvatski biskupi 2002. godine pozvali da se jave Muškarci, oženjeni koji bi htjeli služiti taj na način u crkvi i koji osjećaju jedan takav duhovni poziv. Nakon toga sam se javio kad sam stekao uvjete, prošao sam kroz formaciju i 2011. sam zarađen za trajnog žakona. Kakva je, kako obitelj doživljava, kako djeca doživljavaju tu tvoju službu? Pa, kad sam tek bio zaređen za džakona, ovi stariji su bili tinejđeri i naš sin nije baš volio da ja budem džakon, da se ističem u crkvi, da nam misli čitam evanđelje, da pjevam neke dijelove jer nisam dobar pjevač, im da je on to osjećao <laughs> kao da um, ga sramotim, da se tamo ističem, pokazujem, a on bi volio da to se ne vidi. Dok recimo sada naš najmlađi sin koji sad ima 8 godina, on mene uvijek zna, Pamti me samo kao đakona u crkvi, nijemo je sasvim normalno i znaju mu djeca reći u školi da moj tata svećenik, jer oni ne razumiju ti mali razliku između đakona i svećenika na oltari, onda joj sasvim, sasvim normalno doživljava, drago mu je ne nikakvu u tome. To je, mislim, malo i roditeljska hrabrost. Pa onda roditeljska hrabrost poziva i djetinju hrabrost. I to onda u dobrom smjeru sve zajedno može ići. E, vas dvoje ste aktivni i na nacionalnoj razini u, u službama Franjevačkog svjetovnog reda. E, Fra, Hrvatsko nacionalno bratstvo ima nekoliko radnih tijela za neke bitne e, zadatke ili smjerove svoje aktivnosti, pa između ostaloga ima i povjerenstvo za obiteljči ste vi članovi. E, koje biste aktivnosti izdvojili kao najvažnije u dosadašnjem ili sadašnjem radu e, toga povjerenstva? Možda Marija da. Pa možda... Ipak i tu požiar mogu više reći. <laughs> Samo ideja Nacionalnog povjerenstva za pastoral obitelji nastala je zbog toga što crkva već desetljećima osjeća goreću potrebu da crkva kršćanska zajednica da doprinost za jačanje obitelji. Prvenstveno za jačanje supružnika. Da se ojačaju očevi i majke, jer kroz čistoću bračnih parova, onda možemo i nadati se da će djeca, kao budući stupovi društva, biti čvrsti. Još od e, pape Ivana Pavla II. vidimo da crkva puno nastoji u postovalu braka i obitelji. Kao svetovni hranjevici pitamo se gdje smo mi tu, gdje je tu naš doprinos? Tako da se je željelo na nacionalnoj razini osnovati nacionalno povjerenstvo za pastoral obitelji. I imali smo, evo, tako sreću, pa smo eh, još 2014. osnovali, sjedište je tu u Zagrebu. Ono što mi nastojimo je da bismo u, na lokalnoj razini, u mjesnim brastvima animirali one koji bi bili voditelji poticatelji pastorala braka i obitelji, da bi ta aktivnost bila na lokalnoj razini. Ono što možemo na nacionalnoj su godišnji susreti, humanitarne akcije i nekakvi napuci, kao napuci formacije onih koji će to provoditi na mjesnoj razini. Dakle, taj pastoral braha i obitelji bi prvenstveno bio na razini mjestnog obratstva. Je li to usmjereno na samo na one bračne parove gdje su i muži i žena čranovi Franjevačkog svjetovnog reda ili je to i šire na način da je dovoljno da jedan od bračnih drugova bude član Franjevačkog svjetovnog reda pa da budu zahvaćeni određenim programima. Dakle, ovaj svjetovni Franjevački, pastoreval braka i obitelji, obuhvaćao bi prvenstveno svjetovne Franjevce koji su braća i sestre u svojim mjestnim brastvima. Da, bračni parovi, mlađi i stariji, ali ne samo oni koji su u braku, nego i oni koji su u i oni koji se tek spremaju za bračni život, dakle mladi, koji još nisu oženjeni i udate, ali također ne bi samo taj posturaliz bio za svetovne Franjevce, nego budući da mi Svitovne Franjevci djelujemo, postojimo ili u nekoj župi koju Franjevci vode, ili smo pri nekom Franjevačkom samostanu, a uz tu župu i samostan vežu se mnogi drugi vjernici, ljudi, taj postoral bi onda bio usmiren i prema onima koji nisu članovi Franjevačkog svitovnog reda, i prema drugim brašnim parovima, i prema onima koji su doživjeli krah svoga braka, pa su razvedeni, ali doživljavaju crku kao svoju majku, zajednicu braća i stara koja im daje podršku i njihovim životnim teškoćama. Mala Boži evo, sada ćemo poslušati jednu pjesmu, pa ćemo nastaviti sa našom emisijom. Oh, yeah. sane noći u svijetu. Emisija Evo nas ponovno u emisiji Poziv u svijetu. Tema naše današnje emisije je prvi nacionalni obiteljski dan za Franjevački svjetski red i Franjevački mladiškoj će se održati ovu subotu 28. travnja u crkvi i u crkvi Svetog Antuna Padovanskog na Svetom duhu. Ko bi nas od vas dvoje mogao reći kako je zamišljeno ovaj susret? Pa, e, zamišljene tako da bi se najprije okupili svi zajedno kao na jednom druženju, više doručku, recimo, uz nekakvu zakusku, malo bismo popričali e, djecu. E, koju bismo doveli sa sobom, jeli, e, bilo, za njih bi bilo organizirano čuvanje, tu će se uključiti naši framaši. E, nakon toga bi bio e, kao razgovor radni dio, radni dio e, onda bi bilo svjedočenje, gdje će svjedočiti i jedan mlađi bračni par, i jedan stariji bračni par, djedi baka, recimo Uh, i mladi koji se pripremaju za brak i nakon toga bi bila sveta misa ili slavlje I tako da neće to dugo trajati već oko jedan, dva biti sve bilo kotovo tako da mnogi se uplaše <gled> cijele subote recimo da, da trebaju izdvojiti toliko puno vremena ovo će biti jedno lijepo ispunjeno vrijeme ne tako dugo a mnogo toga će se sigurno duhovno um, dobiti. Tema susreta je izazov majčinstva i uloga očinstva u obitelji. Zašto ova tema? I možda bi bilo dobro u sklopu tog odgovora reći kako se majčinstvo i očinstvo živi u katoličkim obiteljima. Ili je to različito od drugih obitelji ili je to nekako podjedno? Ne bih rekao da je različito od drugih obitelji koje nisu vjerničke, kršćanske, zato što nam je svima isti cilj odgojiti buduću sretnu djecu koji će imati svoj stav, koji će imati kičmo i koji će se znati založiti za životne vrijednosti, koji će biti sretni ljudi koji će onda svojom srećom i stabilnošću moći usrećiti i ustabiliti druge ljude. Ali mi vjernici imamo jednu posebnu milost da u tome uvijek računamo s Bogom i da svoj život gradimo na temlju Boga i da pred očima imamo Isusa Krista i svoj život želimo izrađivati tako da postajemo što sličniji njemu. A Isus nam je dao samo jednu zapovitu. To je ljubav. Znači da sve što radimo, radimo iz ljubavi. I pokaza nam je svoj primjer, a to je požrtvovnost. Dati svoj život, žrtvovati se za one koje volimo, za svoje bližnje. Na taj način izrađivati obitelji. A vidimo da u današnjem društvu upravo to mnogima fali. Ljubav, svjesna, i požetvovnost. Ovaj nacionalni dan za obitelj i ova tema želi upravo posvijestiti očinstvo i majčinstvo i ojačati muškarce i žene u toj njihovoj ulozi. U različitim dokumentima, pomoćnim, pripremnim materijalima govori se o izazovu majčinstva i ulozi očinstva u obitelji. Ne zanima zašto upravo te riječi? izazov, odnosno uloga. Zašto je majčinstvo izazov, a očinstvo uloga? Dakle, nije to specifičnost ovog susreta koji će se održati u subotu, nego u nizu dokumenata susrećem te riječi. Dakle, ne govori se o izazovu majčinstva, izazovu očinstva, ili o ulozi majčinstva i ulozi očinstva, nego baš izazov majčinstva, a uloga očinstva. Kao da e, majkama je manji lako nego nama očevi. Pa, Odnosi se na, na rađanje i na odvoje djece. Žena prirodno teži da bude majka i prirodno joj je ta uloga nekako određena i ona samim time što rodi svoje dijete vezana je uz dom. Vezano je provoditi vrijeme s djetetom. Dok otac prirodno radi i izbiva iz obitelji, tako da njegova uloga je nešto učiniti za obitelj, za svoju suprugu, osigurati materijalne uvjeti života, a pritom ne izgubiti vrijednosti, ne izgubiti svijest da on kao otac mora biti prisutan uz svoju suprugu i djecu i ako otac zajedno sa svojom suprugom, dijete koji gleda koje to vrijednost i njegov otac zastupa, usvajat će te vrijednosti i e, od presudne je važnosti da otac da upravo svjedočanstvo vrijednog, kvalitetnog života i svjedočanstvo svoje vjere kao povjerenja Bogu ocu, djeca koja će to uvidjeti, mnogo će lakše izrađivati svoju osobnu vjeru. Ovako, um, znači, evo ti si rekao, kao da je uloga majke veća, važnija. Um, majka je više prisutna s djecom, više ih osjeća, um, djeca su nekako i više upućena na majku, govore, ali ne bi... Um, meni se nekako čini da u današnjem društvu ta uloga i mjesto oca uh, potisnuti, da, da je otac tu samo kao netko tko radi, donosi novac, a da je nekako po strani što se tiče odgoja. Uh, mislim da bi tu majka, žena uh, trebala znati spojiti oca, uvesti, uh, približiti ga djeci, Uh, povezati uh, jer bez oca ne može dijete uh, se normalno i lijepo uh, razvijati. Jel? Možda onda u tom smislu majka, veliki je izazov pred ženom, pred majkom spojiti sve to i nekako doprinijeti uh, to tome evo, da se uh, skladno razvija djete, da se razvije obitelj. Netko je mudro, vrlo jednostavno rekao ne brinite što vas djeca ne slušaju. Brinite zbog toga što vas djeca gledaju. Dakle, stvari u tome da djete upija životno iskustvo više upravo kroz to svjedočenje kada roditelj i ne misli da dijete odgaja jer djete je vrlo za ove sitne, rubne stvari koje nama često promaknu u našem umoru, napetosti, žurbi i tako. E, to se vidi inače u društvu gdje djeca u sve većem broju su, nažalost, iz necijelovitih obitelji, tako da je to jedan veliki izazov pri kojim oni nalaze, ali koji su, po vašem mišljenju, najveći izazovi s kojima se dana susreću djeca i mladi? Ja bih rekao da današnji mladi, tineđeri, nemaju jasnu viziju svoga života. Što bi oni zapravo trebali ostvariti u svom životu? Koje su vrijednosti za koje bi se oni trebali založiti? Što mi govorimo, budi dobar, budi pošten govori istinu, bude tolerantan, ne bude nasilan, to je onako, općenito prihvaćeno. Ali što bi ja zaista trebao učiniti sa svojim životom? Roditelji djecu usmjeravaju trebate učiti, ako budite dobri đaci, moći ćete izabrati dobru školu. Po dobroj školi, po dobrim ocjenama moći ćete neko dobro zanimanje i onda postoje zanimanja koja su na cijeni, koja su bolje plaćena. I tako se nekako djecu vrema tome usmjeruje. No, kao da zaboravljamo da bi djecu trebalo, ne samo da bi trebalo, nego da treba djecu oticati, da se mole i da prepoznaju u svom životu, a što Bog od njih želi. Što bi oni upravo po Božjem planu trebali sa svojim životom učiniti i ostvariti tu kristovu sliku u sebi, u ovome svijetu. Usmjerena su djeca sve više prema uspjehu, treba uspjet. A pitanje je obdarenosti jer svatko od nas dolazi e, u ovaj svijet nekom svojom obdarenošću za koju nije zaslužan, a za koju je odgovor. Da, isto tako mislim da je važno za mlade ljude, za djecu e, da nađu u sebi mir. Je li, da, da znaju zašto u stvari rade, zašto se netko toliko trudi u školi. Nije uspjeh ono što može ispuniti mladog čovjeka. Ali ja isto mislim da je recimo da je izazov danas za djecu velik ne bojati se biti drugačiji od većine. Ne bojati se reći ja Cijenim ovo, živim drugačije, za mene je poniznost, dobrota, ljubav, susjećanje, vrijednost, da, da ne glume pred drugima nešto da bi bili dio tog društva. Ja znam uvijek reći našoj djeci ne boj se biti sam, budi sama, ne moraš biti dio onih koji rade nešto što nije dobro. Evo, to bih voljela da oni shvate, da usvoje. To nije jednostavno u vrijeme kada su na većoj cijeni kopije nego originali, jel? Da, to je jako teško njima. Ali evo, moraju se složiti s time, moraju se boriti. A mi im tu moramo, evo, i trebamo pružati primjer podršku u životu je važan uspjeh. Mi ljudi, smo bića koja stremimo u uspjehu. Važno je završiti dobru školu. Važno je naći dobar posao. Važno je imati dobro plaćeni posao. U životu je važno i oženiti se, osnovati obitelj, važno je roditi i dijete. Ali važniji od toga je način na koji mi to stvarujemo. Ako Boga isključimo u svemu tome, i živimo bez Boga, taj način nije dobar. Ako to sve skupa radimo iz neke vlastne promocije, da bih ja e, sebe pokazao kako sam ja uspješan, kako ja imam obitelj, kako sam se ja oženio, kako ja imam djecu, to nije dobar način. Ako je nam je prvenstveno imati, Nećemo uvijek moći osjećati puninu svoga života, zapravo nećemo biti sretni. Važnije od postići to sve skupa što sam nam brojio, jest način da ja znam svoj život voditi s Bogom, ostvarivati s Bogom i ostvarivati Kristovu sliku u sebi. I kako se vi sa svime time nosite u svojoj obitelji? Zna, nije, nam, da... nije, nije nam lako, nije, nije jednostavno. Evo imamo, dakle, raspon 20 godina, najstarija akćer ove mali osam. Teško je, evo, treba uvijek promatrati svoju djecu, primijetiti njihove e, izraz lica, e, ako ne žele razgovarati, nekako doprijeti do njih. I mislim da uvijek treba govoriti, nikad ne posustati. I Iako se nekad čini Da je to sve uzalud e, Možda bude i grubih riječi Ne, ne žele slušati Ali e, Mene uvijek razveseli Nakon svega toga I prođe dosta vremena Ja primijetim da oni U nekim situacijama Upravo čine ono Što smo im mi e, Rekli Što smo im govorili I to je za mene dobar znak I dovoljno Znači nije uzavut govoriti, govoriti, govoriti. Evo, i moliti se s njima. I naše djeca vide da se mi oslanjamo jedno na drugo, da su njihovi mama i tata povezani i da se mi oslanjamo na oca nebeskoga, da ima netko iznad nas koga imamo povjerenje, koji je temelj našeg života. Nismo mi sami sebe utemeljili, nismo mi sami sebi snaga života. I mislim da je to važno kad djeca vide da njihovi roditelji imajuće stoću života i da računaju na većega od sebe, imaće i oni tu stoću, upijat će, crpit će i ugrađivat će ona za svoju vlastitu stabilnost. Dakle, osim dosjetljivosti i strpljivosti, jedan bitan element odgoja gdje djecom trebamo na duži put krenuti i očekivati neke rezultate, ne sutra ili danas, nego polako u vrijeme kada dozrije. Da, puno strpljivosti, puno mudrosti. A ta mudrost se ne stekne na početku bračnog, roditeljskog života. E, ne postaneš tata, mama, kad postaneš mudar, e, onda ćeš roditi dijete pa ćeš ga mudro odgajati, nego Rasteš iz dana u dana. A, uči učiš se... biti mama i tata time što si mama i tata. Da, učimo od djece. Učimo i na svojim pogreškama. Ali nam naša vjera daje stabilnost. Upravo time što s djecom slavimo, mi su u župi, slavimo sakramente, molimo se. Naša djeca osjećaju jednu stabilnost, pouzdanje u životu. Da, evo, i meni je jedina želja da oni imaju to uporište, da ga zadrže i u njihovim teškim trenucima koji će do, doći život, ne znamo što nam život donosi, da uvijek znaju uh, da postoji mjesto, evo, da postoji obitelj gdje uvijek mogu doći i da, da nađu u sebi mir, da nađu u sebi Boga. Da, da mogu sebe prihvatiti i da mogu tako živjeti. Evo, nositi se sa svim poteškoćama koje ih očekuju. Život je pun i teških stvari i, i lijepih trenutaka. Evo, sada možemo poslušati ponovno jednu pjesmu pa ćemo onda nastaviti dalje sa emisijom. Dijete moj kada leta, kad kad ti na ruku sleta, traže čmrvu meka kruha, pogled topli tvoga tuha. Dijete moje, sunce ze neka svlada Moje srce s tobom pišem svakim dahom pjesmu pišem da tvoj korak bude lak da ga prati svjetla tra čuvat ću ti i vjet za te život Poziv u svijetu. Emisija Franjevačkog svijetovnog reda. Nastavljamo s emisijom Poziv u svijetu. Današnja tema je prvi nacionalni obiteljski dan za Franjevački svijetovni red i Franjevačku mladež. Pa možda bi bilo dobro malo posvetiti vremena Franjevačkoj mladeži. Dakle, taj nacionalni obiteljski dan uključuje i naše mlade, pripadnike Franjevačke mladeži. Koliko je važna podrška zajednice mladima koji tek razmišljaju o osnivanju obitelji? Oni gledaju ideal braka, ideal roditeljstva. Danasni mladi se teško odlučuju na sakramentalni oblik zajedničkog života. Mi vidimo u svojoj okolini kako mnogi mladi, oni koji mi poznajemo žive godinama zajedno, a tek onda se vjenčaju. Ja kao trajnji imam često krštenja djece roditelja koji nisu niti građanski vjenčani i koji mi kažu pa nama nije važno da se mi vjenčamo, nama je vjenčanje samo formalnost, ali žele kršiti dijete. Uvijek si mislim, ako roditelji koji nisu crkveno vjenčani Žele krstiti djete, ali to znači da onda oni sami za sebe ne žele sakramenat, po kojim bi oni tražili snagu od Boga i na taj način kršćanske dali svoju djecu. Pranjevačka mladic živi kršćanski ideal. Oni su u crkvi, oni su u župi, u vranjavačkoj zajednici. Žive evanđeljske vrijednosti u svojem svakodnevnom životu. I to je zapravo jedan mladenački put koji najbolje vodi prema ostvarenju onda i bračnoga, obiteljskoga, roditeljskoga ideala, jer je to ideal Kristove ljubavi. To je ideal dati svoj život za drugoga, to je ideal biti požrtvovan, nositi svoj i križ svojih dragih. U jednom razdoblju u mjestom bratstvu Kapton bio sam... E učitelj Novaka. I onda sam imao jedno prekrasno iskustvo da su mladi iz Franjevačke mladeži prelazili u Franjevački svjetovni red. I to su bile tako manje grupe, zapravo nisu baš tako male, 10-15 njih, gdje sam imao dva prekrasne iskustva. Jedno je bilo da su oni bili tako dobro upućeni u sadržaj Franjevačke duhovnosti, a drugo da su najveća većina njih međusobno poženila i poudala. I oni su sada zapravo jedna vrlo važna snaga u našem Franjevačkom svjetovnom redu. Dakle, mi možemo govoriti o našoj podršci njima, ali meni se čini da je umjesto govoriti o njihovoj podršci nama. Da, mi, mi u našem Bratstvu nemamo takvih primjera, još ne. Ali imamo primjere da nam dolaze framaši i e, postaju članovima Franjevačkog svitovnog reda. I meni je to osobito kao, drago kao učiteljici novaka, s njima e, raditi. I, uh, I uvijek mislim da je najvažnijim primjerom svojim svjedočiti evo i franjevaštvo i, i bračni život jer to je ono za čim oni uh, teže i što oni u svom srcu žele i osjećaju. Uh, mi u našem bratstvu imamo koliko uh, da, ali koliko, koliko framaša je prešlo? Četvro. Četvro, da. I evo, već je na početku Boždje rekao da smo staro bratstvo, jer je dosta starih bakica u bratstvu, i onda nam ti mladi dođu stvarno kao jedno osvježenje, kao nada je li, na kojima ostaje na kojima će ostati to naše radstvo. Povijest Franjavačkog svjetovnog reda, valjda i ne samo Franjavačkog svjetovnog reda, je valovita. Bude na izgled uspona i padova, budemo stariji pa mlađi pa opet stari. Imao sam jedno zanimljivo iskustvo, naš duhovni asistent je moju suprugu i mene neko vrijeme ovaj, eh, nagovarao da idemo posjeti jednom mjestnom bratstvu izvan Zagreba i on nikako nije mogao naći ovaj, termin koji bi uskladio sa duhovnim asistentom tog mjesnog bratstva. To je potralo gotovo godinu dana dok nismo to realizirali. Kada smo sjeli u auto, kaže on nama ma znate zašto sam baš htio da vi idete? I to mi zašto? Pa da ljudi ne, ne misle da su članovi Franjvajskog svijetovog reda samo bake i djedovi. A mi smo među vremenu tih godinu dana postali baka i djede. Tako da. Ali svemu tome je ljepota prisutna i snaga života u kojoj treba imati povjerenje. Ja mislim da je upravo to povjerenje ono što otvara vrata i mladima u, koji se odlučuju na život u Franjevačkoj mladeži. i Ta podrška koju mi njima pružamo povjerenjem je nešto iz čega nema, ničega. Mladi žele ostvariti ljubav, način ljubav svoga života, upoznati osobu koja će njih voljeti i koju će oni zaista moći voljeti, ali kad se njih dvoje odluče na zajednički život, kako onda živjeti, ako je ta druga osoba jednako duhovno izgrađena Čvrsta. Onda takva veza ima i stabilnost, ima na temel na kojem grade svoje zajedništvo, svoj brak i mogu se zajedno puzati u Boga. Mladi isto tako traži svoje mjesto u crkvi, um, ulogu, nešto gdje mogu se ostvariti, gdje mogu nešto dobro ga učiniti. A franjevačka mladež im tu pruža jednu dobru podlogu. To još možete reći o budućim angažmanima, aktivnostima vašeg povjerenstva, jer ste nešto razmišljali što je nakon ovog nacionalnog dana ili očekujete da će iz ovog nacionalnog dana izrasti neke nove aktivnosti, neke novi poticaji? Povjestvo za obitelj želim prvo vidjeti stanje naših mjestnih brastava i našega frajnjevačeg svetovnog reda. Slušati, upoznavati i onda povezivati one koji bi u mjesnim brastama bili nositelji aktivnosti. Nadalje razvijati komunikaciju, katehizirati, educirati one koje bi to provodili. Dakle, vršiti formaciju. Ove godine u Franjevačkom redu, mi imamo mjesečne teme, sve koje su vezane uz brak i obitelj, očinstvo, majčinstvo, odgoj djece, Bog, Otac kao uzor očinstva i majčinstva. A, ono prema čemu idemo je da bi konačno kroz pastoral braka i obitelj evangelizirali, to bi bio naš doprinos u crkvi evangelizirati bračne parove, evangelizirati one koji žive u obitelji, kako bi onda oni mogli druge svoje članovi obitelji, ako su nam obitelji kršćanske čvrste, čvrsta nam i crkva. Ova će godina biti ispunjena susretima na temu obitelji, tako će deveti svjetski susret obitelji održati se u Dublinu, u Irskoj, od 22. do 26. kolovoza. Na tragu apostolske pobudnice radost ljubavi Papa Franjo je odredio da tema toga susreta bude evanđelje obitelji, radost za svijet. Isto tako treći nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji održat će se u rujnu 2018. u Solinu na temu očinstvo i majčinstvo dva lica roditeljskog poslanja. Na tom tragu je i ovaj susret koji će biti održan ove subote u crkvi, u crkvu Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Pa, eto, uputite sada još na kraju emisije, ja poticaj, poziv onima koje bismo voljeli vidjeti zajedno s nama na Svetom Duhu. Pozivamo sve koji žive u obitelji i one oženjene i neoženjene i one koji su mlađi bračni parovi i stariji da dođu na sveti duh u samostan svetoga Antuna, da dožive to jedno zajedništvo bračnih parova, da dožive da ima onih koji vrednoju brak, očinstvo, majčinstvo, odgoj hršćanske djece i da kroz to zajedništvo dobije snagu i za svoj obiteljski život. Evo, i ja pozivam sve, dođite. Jednim osmijehom koji se ne može vidjeti u edru, ali mi ga vidimo ovdje u studiju. Dakle, s nama su bili Marija i Božidar Hadaš. U emisiju je pripremila Martina Glavak, a realizirao Petar Bilobrk. Sve vas srdačno pozdravljamo i želimo vam mir i dobro. Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.